Căciunele Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse, Isasă, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Amin. Cel ce ridici din gunoi, noi, în ușeli și cu boierii tăi. Îl numește prorocul David pe Dumnezeu. Într-adevăr, în pilda de astăzi, din credincioși, vedem acest gest atât de prin de milostivirea lui Dumnezeu cum îl pe acest om, ridicându-l din gunoi, din gunoiul societății, din ignoranța societății, la așează apoi cu boierii săi. Nimeni, de cât ziditorul nu a cunoscut vreodată interiorul mai ales al omului. Așa cum urmește a ceea ce face ceva, este de căpetenie și cunoaște absolut totul din la launtricul acelui ceva, așa putem să înțelegem pe Dumnezeu că numai lui se cuvine să-l cunoască pe om. Și cu atât mai mult fiind și ziditorul lui, dar fiind chipul și asemănarea sa, cum spunea și prorocul David și cel nelucratul cunoștin. Cine-i putea substitui sentimentele acestui om marginalizat? Cine poate pătrunde în adâncul suferinței unui om? Oricât de psihologi am fi, cât de apropiați și de legați am fi, din diferite sentimente de cineva drag, tot nu poți pătrunde în totalitate în suferința lui. Acesta, acest sentiment rămâne numai lui Dumnezeu, fiindcă El cunoaște adâncurile omului. Iată un om marginalizat de societate pentru faptul că era invalid, slăbănov. Această minune făcută de Dumnezeu este povestită de trei evangheliști, Matei, Marcu și Luca. Fiecare, după cum au interpretat după cum au văzut ce a scăpat unul, a suprimit celălalt, în felul acesta, întreținându-se minunea, minuna aceasta avea să se facă în caperna care se tâltuiește casa mântuierii. Acest om înlăcrimat, acest om îndurerat căria parcă i că s-au umlecat toate și pentru el nu mai scăducea soarele fiind simțit la pământ se roagă de cineva să-L ducă în locul unde auzit că este Domnul. Deznădăjduit de toți cei din șurul lui că nimeni nu-L poate ajunge ca o sforțare a nădăjdii cel stăpâneaș și a credinței totodată se roagă de patru oameni să-L ducă cu tot cu pat la Domnul. Știind că acesta este undeva în Erusalim și acolo propăbăduiește, rugându-se de aceea și aceea cucerindu-se rugăminții lui, l dus acolo, dar mulțimea, înconjurându-l pe Domnul și neavând loc pe ușă, i-a determinat să recurgă la o stratagemă să spargă apoperișul și în felul acesta să-l lasă pe acel slăbănogiu în fața Domnului în casă. Lucru care se și săvârșește, cum de obicei, în toți pașii vieții sale pământești, și mai ales de când a început Domnul Propăvăduirea, era secondat de farisei, saduchei și cărturari. Nu ca să-și îmbogățească sufletul de minunere și de cuvintele ca ale Domnului, ci să-l spioneze, nu lipseau nici de la acest Dumnezeuski eveniment. Se apropie Domnul de slăbănoși și îi zice: Iată-ți se ție păcatele. La acest cuvânt blând a răscolit interiorul acelora ce erau travestiți printre mulțime și cunoscând adâncurile, vicleșugurile, răutatea, zavistea cei stăpânea pe aceea, se întoarce cu aceeași blândete zicându-le pentru ce cugetați cele deșarte în inimile voastre? Ca cei nu zis tare să audă Domnul și cunoscându-le inimile pismașe i și mustrat în fața acelei mințimi care au auzit conversația dintre stăbănovi și Domnul. Ce este mai ușor, mai les ne-a spune, iartă-ți-se păcatele sau ia-ți tău și mergi la casa ta? Că puterea are fiul omului de a ierta păcatele. Cred că aici s-a învârtit cuțitul un rana acelor pismași. Mulțina adunată nu mai putea de bucurie când a văzut minunea. Slăbănogul și-a însgrevenit picioarele lui și luându-și patul a și trecat la casa lui, rămânând această pildă vie până în zilele noastre. Iubiți și iată că această pildă Mântuitorul o arată nu numai pentru slăbănoci, și într-o înțelegere mai înaltă, de fapt cu toții suntem slăbănoci în metaforicul acestei pildă. Acea slăbănocire nu este altceva decât nelucrarea omului acelor duformul pe tot omul care nu lucrează cele duhovnicești, nu numai cele trupești, este slăbănor. Vedeți și frățile voastre în viața noastră de toate zilele. Când pui pe cineva o misiune, faci acest lucru, iar el nu întrituiește aceea fără numai că-i slăbănor. Că această slăbănogire simbolizează nelucrarea Omului. Viu ești, dar nu faci. Minte avem, dar nu gândim ca să lucrăm cele frumoase duhovnicești. Picioare avem, dar nu lucrăm. Pici mâini și restul cu care ne-a înnobilat Dumnezeu, nu lucrăm cele pentru care ne-a simtit Dumnezeu și ne așezat în frumosul chip de asemănarea Lui. Spargerea acelui acoperiș simbolizează spargerea acelei platușe cu care omul își colmatează, își acopere. Găsiți, frățile voastre, fel de fel de exprimări, de sinonime, totul este să nu gândești ce despre cer. De vreme ce Dumnezeu ne-a pus partea superioară a trupului, ca o împărăteasă mintea, ia trebuie să gândească sorcinta ei Dumnezeu. Acesta acoperiș care l-au spart, cei patru, și l-au lăsat pe stăvănoc în fața Domnului, nu este decât desfundarea minții, ca să gândească cele frumoase, Că omului nu este dat doar să mănânce, să se mulțească și să se desfăteze. Te De rușinează cele necuvântătoare că acestea le fac și ele, până și acestea le fac o rânduială, nu ca omul, nesăturându-se. Un leu când este sătul vine animalul până lângă el. Și nu-i face absolut nimic. Dar omul cât de plin ar fi, tot mai junghe, tot mai jefuiește, crezând că împărățește tot timpul. Iată că până nu spargem acea placă, acel acoperiș al minții, nu putem evada spre cele frumoase Dumnezeiești. Păcatul acoperă mintea și din acest motiv omul stă într-o letargie, devine un slăbănău că toate trecând prin minte, dacă nu le gândește, nici nu le poate face. Iubiți credincioși, în acest tablou, Atâta de plin de milostivirea lui Dumnezeu găsim diametral opus ureutatea. Oare acel om care sufera atâta de cumplit pentru faptul că nu se putea mișca să se împărtășească și el puțin din frumusețele zidirii lui Dumnezeu care nu împărșoare? Cine putea să-l înțeleagă și cum de obicei? acea frumoasă vorbă, că cel sătul nu-l înțelege pe cel flămând. iată tocmai cei care propovăduiau dreptatea, frumusețea, binețea, tocmai aceia se arată în plinătatea gândirii și a lucrărilor pismașe răutate. De vreme ce oamenii simpli nu mai puteau de bucurie ca acesta s-a vindecat, aceștia care erau corifeii sinagogii au trecut în extrema cealaltă. Când îi spune ia spadul și mergi la casa ta, a arătat întregii lumi Mântuitorul că de acum tu poți să lucrezi, că mintea ta s-a desfundat. De acum înțelegi cine este Dumnezeu, înțelegi milostivirea lui. Avea să se împlinească în acest suferin ceea ce a spus prorocul David, mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în viață este mila Lui. Se arată Domnul în bunătatea sa dumnezeiască. Acești cărturari, farisei și saduchei căutau să țină poporul tot în felul acesta, sub să nu evadeze spre Dumnezeu cel adevărat, dar omul în simplitatea lui nu a dat să fie acoperit precum izvorul, nimeni nu poate acoperi. Pentru aceste fapte, Domnul Hristos știa că va suferi din mâna acestor cărăi. Și totuși nu s-a dat la o parte din drumul pe care l avea de a mântui pe om și a scoate în față răutată. Nu însă dar a spus prorocul David că dreptatea omului este ca o cârpă lepădată. Ce e cârpa lepădată? Ca să vă dați seama ce este dreptatea omului și cât de false sunt în judecățile lui. Fiindcă nu era avată, se foloseau cârpe și acea cârpă folosită, bună de aruncat, aceea este dreptatea omului. Ce nuanțat și cât de frumos arată prorocul David, că așa este omul perfect. Numai tot ce-i e bun, iar când îl mostri, nu-i deloc pe placul lui. Și primul lucru care îl face, urăște pe cel care caută să-l îndrepte. Aceasta nu este o dreptate în mintea ta, omule. Mărturisește istoria de marele împărat, zarul Rome. A crescut un copil de suflet, l-a adus mâna dreapta lui, voia să-l ridice până sus. Și la primul complot cu generalii lui l-a văzut tocmai pe acel adoptiv care ridica varda și și-a ascuns ochii sub toca lui, zicându-i, „Vorbă care a rămas în istorie și tu, brutus, fiul meu brutus, adică care te-am crescut, te-am înnobilat, tu mă-njunghii și-a ascuns privirea să nu mai vadă acest sacrilegiu. Cred că și Hristos a fi spus, și tu, brutus, și tu, Fariseule, Saducheule și Cărturarule, voi, Rabinilor, care sunteți înnobilați de aici, din Dumnezeirea Lui, voi ridicați spada asupra Lui. Iubiți credincioși, Mare înțelepciune este pentru om ca să-și cunoască cum este o vorbă populară în lungul nasului. Cred că nimic nu este mai slăbit decât omul care este smărit. Este plin de înțelepciune și frumos din toate părțile. Această dreptate care opozează omul, cât mai retoric, mai îmbietoare în cuvinte gânde, o găsim la toate colțurile și în toate mahalalele, o găsim începând din crucea bisericii la timpurile acestea apocaliptice, prin palate imperiale și chiar și în marginea societății, minciuna domnește. Acela este un om care poate va da acelea braț la braț și cel mai bun prieten pe zilitorul lui. Dragi credincioși, oamenii dintotdeauna când au fost prin de păcate au căutat să se răspune asupra zilitorului lui. Păcatul este acel col care pune peste minte această platoșă, îngroșând i mintea să nu mai evadeze spre ce de să ieși. Așa a făcut viața tălhalului. păcatele l-au adus până pe cruce. Îl vedem pe unul cum rămâne în răutatea lui și în împietrire, iar celălalt de acolo evadează, și în crampele morții spune, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o ta. Nimic nu este mai distrugător în viața unui om decât în pietrirea. De această împietrire au dat dovadă cei ce l-au răstignit pe Hristos. De această împietrire au dat dovadă până în zilele noastre oamenii care s-au folosit de Dumnezeu și continuă să se folosească, dar de fapt nu cred în nimic. Aduceți-vă aminte de Iulian împăratul, Iulian Paravatul sau Apostatul, cum a fost numit. La opt ani era în pericol de a muri și a scăpat la biserică, s-a născut în familie creștină. Dar când s-a văzut în drepturile puterii, a apostaziat și a redeschis templele. Credea că îl învinge pe Dumnezeu. N-a fost așa. Un alt împărat după el, Anastasie, simpatiza cu monofiziții. Tot a fost fătuit împărate, nu este bun cugetul tău. Se răzbuna până într-o zi când... A venit judecata lui Dumnezeu și un trăsnet l-a fugărit în tot palatul. Presnea ca un pic în spatele lui trăsnetul. Crampele morții nu-i puteau să-i aducă pacea. Fugea în toate colțurile în palatului și a trăit stresul morții până când a pierit cu după dreptatea Lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de cel ce a reînviat idolatri, iconoclasmul, Leon Armeanu. La fel a făcut. Și a fost omorât în sfântul altar, în partea dreapta a Sfintei Mese, acolo și-a scurs sângele. De ce? Acolo a sfârmat icoana Mântuitorului și a călcat un în picioar. Acolo a binevoiei Dumnezeu ca să-i facă judecată. Atâția și atâția care s-au perindat prin puterile lumii au murit ca niște câini și au trăit ca niște lei și poate au ajuns ca niște vult, n-au fost decât niște eroi. Iubesc că din dușmanii Bisericii și a lui Hristos n-au lipsit niciodată. Și totuși, cel ce ne-a zidit și a zidit și pe aceea a fost îndelumbrătător și milostiv, căutând că poate omul venindu-și în fire, se îndreaptă. Mulți din ei n-au făcut așa. Astăzi, biserica servează și pe Sfântul Grigorie Palama, tot cum a lăsat în tradiție un arogan din Calabria, din Italia, în mare dogmatic, a lansat un ierez care putea să fie zbuciumător în biserică, că lumina de pe în care s-a arătat Mântuitorul ar fi creată și nu izvorat din Dumnezeu. În felul acesta... Îl arăta pe, Dumne pe Hristos că nu este Dumnezeu desăvârșit. Ca să înțelegeți frățile ne neintrând în dogmatism, și pericolul și totodată frumusețea apărării acestui lucru dogmatic. Mă voi referi la aștrii de pe cer. Soarele are lumina din lăuntricul lui, Luna nu are lumina ei, ea este luminată de către soare și ca o oglindă aruncă lumina pe pământ. Prorocii și toți pământenii care au făcut minuni până și-a și morții, nu izvorau din lumea cu lor acest dar, ci era dat de Dumnezeu. De când Mântuitorul astăzi și în toate minunile care le-a făcut în viața lui pământească, le făcea nu chemând pe altcineva, ci ca un Dumnezeu. Adică El era izvorul, El era dătătorul darului. Oamenii nu au darul, cel îl cheamă pe Hristos prin rugăciune. Cum făceau apostolii, în numele Lui Hristos ridică-te, în numele Lui Hristos stabita, scoală-te. Și tuturor, în numele Lui Hristos, diavolul, ieși din om. Pe când Hristos îi spune, iartă-ți se ție păcatele, ia spatul și ungă. A ierta păcatele nu este a omului, cea a lui Dumnezeu că preotul, când mărturisește și iartă păcatele, cheamă puterea lui Dumnezeu și în numele lui Isus Hristos, de la care a luat darul să te ierte. Deci despre această lumină trăiește Sfântul Grigorie Palama, care a rămas un mare bărbat apărător pe la 1300 Apărătora credinței în fața catolicilor care struncina din temelii ortodoxia și a garenilor. Această apărare a dreptei credințe în fața acestor dușmani avea să-l coste viața mai târziu, suferind multe suplicii, atât de la turci, de la otomani, de la islamici, cum să le mai spuneți, acești păgâni cât și de la catolici. Iubiți credincioși, de ce Hristos s-a oprit la acest om, la acest slăbănor? De ce a lăsat ca să se spargă acoperișul? Oare nu știa că l-așteaptă în un îndurerat? A lăsat Dumnezeu pe om ca în fața tuturor a să arate și credința și năveștea totodată. Mulți oameni suferă din ce în ce mai crunt, mai ales la zilele acestea și suferința, cred, că de a început. Să nu vă împuținați la suflet, pe față își arată colții fiara, să nu te temi turmă mică, Lute din stânga, din dreapta, din toate părțile, omului ne-a rămas decât Dumnezeu. Nu alergați la Dumnezei străini, luați-vă în mijloacele de precauție și de ajutor Hristosul cel adevărat. Nu cumva să vă treziți în ceasul durerii bătând la o ușă părăsită. Vi se aduc și vi vor aduce din ce în ce mai mulți Hristos. Nu credeți. Se pregătește prin știință să apară pe cer. Hristos, Puta și Mahomet și grăin. Să nu credeți. Despre acestea a spus și Mântuitorul, vor apărea Hristos și vor spune, iată Hristos colo, iată dincolo și morți vor învia, să nu credeți. Cum a spus și în Evanghelia de astăzi, eu sunt ușa, eu sunt lumina, prin mine de va intra cineva și va ieși pășune va afla.” Și alte oi am care nu sunt din staul acesta și mi se cadă să le aduc. Cum v mai și spus și dacă repet încerc scuze, dar nu scrică. În traducerile ecumenice, chiar de către Biserica Oficială, au început să pună și alte oi că am care sunt din staul acesta. Și pe acelea mi se cad ale le aduce. Eu aș socoti o bătaie de joc pentru acești înțelepți. Cum te pot cugeta așa ceva? Dacă ar învia grau, i-ar că nici literal nu este. Dacă sunt în staulul tău, de unde să o mai aduci? Că o ai în casă. Deci iată numai o conjuncție, că nu sunt și ștergând-o, ce conotație dă. Iubiți credincioși, dușmanii lui Hristos sunt din ce în ce mai învers în asta timpul acesta. Cred că se întrituiește cuvântul prorocului. Pentru ce s-au întărtat neamurile și noroadele au puretat cele deșarte asupra Domnului și asupra unsului Lui? Se pornește o armantă din ce în ce mai puternică asupra Hristosului Celui Adevărat. Sunt știri din ce în ce mai cutremurătoare. Trebuie să se zidească, rezidească templului Solomon, acolo unde va fi îndronizat Toată acesta îl repet pe un ziarist care a avut curajul să spună că tot ce se întâmplă în lume la ora actuală e doar pentru un singur lucru, de a se rezidi templul lui Solomon. Dar oamenii sunt depusolați prin fel de fel de ritor care grăiesc fiecare în graiul lui dar este un lup îmbrăcat în oaie deturnează mințile oamenilor de la adevăr știți că în Antichitate în Imperiul Roman circula vorba de plebei ci pâine și cic este vie acea dogma aș putea să spun acea filozofie a timpului de atunci cu atât mai mult astăzi. Cu alte cuvinte, dă prostului să mănânce ca la sau în iesle, că noi avem timp să facem în liniște, în coploanele noastre, totul. Nu politizez cuvântul. Îl spun în exclusivitate pentru biserică. Că eu nu apăr trupul, apăr sufletul. Cum a fost slăbănocul de astăzi, el s-a vindecat la minte, la suflet, la conștientizat pe Dumnezeu că apoi a rămas fidel toată viața. Așa și prățile voastre. Desfundați acoperișul casei minții, înțelegeți-l pe Dumnezeu ca și el să ne înțeleagă în ceasurile grele ale vieții noastre. Nădejda în Dumnezeu nu moare niciodată, mărturisește istoria de un sultan, un islam, un păgân, a condamnat la moarte un comandant de-a lui, un general, Po fi fost vinovat sau nu, prea puțin contează. Când călăul să se înfructe din sângele lui, a avut o zvâcnire a minții, acel condamnat la moarte și a spus așa, Stăpâne, îndurare! Iar acela, sultanul care avea decizia asupra acelui condamnat, cumva s-a muiat în decizia lui și a spus, cum vrei să mori? Că de tot murea. Iar el a stat un pic și a gândit și a spus, stăpâne, de bătrâneță își vrea să mor. Da. Și l-a iertat. Ce cugetare frumoasă cu prețul vieții. Pentru frumusețea cugetării l-a iertat și a trăit și a murit de bătrâne dacă la un păgân este așa, dar la Dumnezeu, care este atât de bun și l-am văzut de nenumărate ori în bunătatea lui cu cei suferânți. Într-adevăr, iată mâna care ridică pe cel din gunoi și l-așează cu poierii săi. Dar ca să mergi această cale, Atât de lungă, totuși, pentru om vă trebuie o mică sforțare, că restul completează Dumnezeu. Iubiți credincioși, aș vrea din tot sufletul și din toată ființa, prin aceste nimicnicii cu care mă muncesc ca să îl să-L înțelegeți pe Dumnezeu în adevărata față și totodată să ne înțelegem noi pe noi înșine cât de niți suntem față de cel ce ne-a cât de răi față de ceea ce este bun. lui să-i dă slavă și cinste în vecii vecilor, amin La <coughs> da în marț avem Sfinții Pachii Găieși și se Oh, <laughs>